Du fyller mörkret Välkommen att lyssna på ännu ett program av toner och tankar. Lever kvar i påskens fantastiska budskap i sånger och ett par dikter. Och första sången vi hörde var lars Åkerlundbergs Dina händer är fulla av blommor. Och sång var av lars Åkerlundberg Lundberg och Kerstis Mors Esselvall. Den andra sången vi hörde var med Margit Bollström och kör, Arnold Böruds sång, Jesus lever. Vi kommer också i programmet att lyssna till en livsberättelse av John Wilhelmsson som bor i Norrköping och som efter många år i missbruk och kriminalitet genom mötet med Jesus har fått ett nytt liv där han numera hjälper andra människor ut ur drogerna. Och nu hör vi Lena Maria sjunga min Jesus lever därför vill jag leva Gud sen sin så No.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 Och så hörde vi en sång till med Margit Borgström och kör. Jag vet att Jesus lever. Halleluja! Ja, vårdblommorna har börjat komma när jag promenerade till stan häromdagen. På långfredagen var det väl till gudstjänsten. Så såg jag att i slänten vid gamla övägen innan Mobecksgatan så... Där det brukar vara massor med krokus så hade de börjat komma lite smått, inte så jättemånga än. Men våren kommer så sagt sakteliga. Här hör du ännu en dikt av mig. Vitsipperna är oemotståndliga. Skrivet år 2000. Även om vi kanske får vänta lite grann till på att vitsipporna... Ska blomma här i Östergötland. Vitsipporna är oemotståndliga. Vitsipporna är oemotståndliga i sin demonstration för livet. Fläck på fläck, ja matta vid matta av obevekligt vänliga positiva vita stjärnor.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 Jag nämnde om att det ska bli i programmet en intervju med John Wilhelmsson och innan vi lyssnar på den så ska vi höra en sång av LP-sångarna. Eh, människor som har sysslat med missbruk och kommit ifrån det genom tron på Jesus och här sjunger de om det fungerar. Den här gången har jag glädjen att få prata med Jon Willemsson som jag har träffat i Pingskyrkan i Norrköping där jag är medlem och själv går och eh, han är en entusiastisk gudstjänstdeltagare och så har vi blivit mm. Hur länge är det ni, du och din familj har bott här i Norrköping, ja. Jon Ja, jag har bott här sedan augusti 2016, så det är ett och ett halvt år ja. nu då. Ja. Men eh, du eh, låter nästan som en stockholmare, stämmer ja, det eller? Stämmer. Jag, ja, det stämmer. Jag är uppväxt i Stockholm, men jag har haft ett avbrott från Stockholm i sex år när jag bott uppe i Västernorrland då, och ja. jag, då det jobbade så att säga. Ja, ja. Eh. Har du kommit till Norrköping jobbets svängnar så att säga. Ja, jag jobbade på jag jobbade på behandlingshem då så att säga så jag drog alkohol efter så jag jobbade upp i Västerrollen. Jag varte erbjuden ett jobb från när jag bodde i Stockholm då så jag då flyttade jag upp då. Och det innebar att jag skulle få mer erfarenhet och så där i, i behandlingshem. Och, och så här då. och sen, sen hade jag för detta släktingar där uppe också då. Ja, så de som ägde behandlingshemmet är ju min min, min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 Mm, Jaha, se. så att det var, du flyttade hit för jobbet skull men också för att vara närmare dina barn och Ja, barn, ja. ja. så det jag fortsätter på det behandlingshemmedel i Norrköping då, som, som jag har också en relation med innan då, som jag har varit där själv innan också Tycker du att Norrköping är en skaplig stad att bo i? Ja, absolut, den är fantastisk, jag, är så, jag har bott ganska isolerat och litet uppe i Västerålland Jag bodde i Kramfors då, så, ja. så att det är det är en butik, så ja. det är klart att, mm. Kommer det från en kristen familj själv? Det finns eh, kristen tro i, i det här. Men eh, jag vet första gången som jag fick kontakt med, med, med, med tro det var i söndagsskolan när jag var liten. Och vi gick lite och och Jesus älkar alla barnen. Och så här, och jag svänger till det där. Men ett, inte så att de är kristna, men eh, det finns en, en ställning om att, att, att det är absolut inte fel, alltså, så att vad var det? Vilken församlingssönderskola kan det ha varit? Har det, du en aning en, om det? Helby Eskilstuna. Jaha! Så, ja. så jag bodde den perioden också när jag var liten. Ja. Så jag har bott på många ställen när jag var liten. Ja. Ja, så jag har, de frågar mig egentligen var, var jag kommer ifrån. Så den längsta tiden i mitt liv det är i Stockholm. Ja. Mm. Den andra så är det väldigt uppackat. Ja, mm. ja. Mm. Men... Eh, eh, vad jag förstår, det, det, det, vi, mm. när vi har bara pratat mm. lite grann så... Hamnade du i trassel och mm. till och med missbruk och sånt, kriminalitet till och med. Har du lust att berätta lite mm. grann ändå om mm. din livsresa? Ja, jag började missbruka vid 13 års ålder och med cannab cannabis. Och, och sen eh, hamnade jag, jag bodde redan på gatan när jag var 14 år, ja. i Göteborg då när jag bodde där. Med min riktiga pappa så att säga. Mm. Det var en trasig skilsmässa och min pappa var alkoholist och ja. Alla andra missbruk också då. Så att Så att jag hamnade i trasslar Ganska tidigt då Men min mamma från Stockholm då kom att hämta mig När jag var ja, 15 år i, i, i Göteborg då. Och då bodde jag på gatan Och hade trasslat till det bra då. Och sen när jag flyttade till Stockholm Då, då ett, så Min mammas familj var heller inte speciellt Funktionell så att säga så att, att den, då det jag till det ännu mer. Då. Så jag fick mitt första fängelsestraff när jag var 19 år. Sen har jag dömt 48 gånger till fängelse, så jag har gjort oj, 33 oj, oj. stycken fängelsestraff. Oj, oj, oj. Och det, det jag kan se idag liksom att jag har ju, i, mitt, i mitt missbruk i, i, i, i, i, i mina fängelsestraff så har jag alltid sökt Gud. Mm. Jag har alltid varit med på Nälfistiftelsen och, och svenska kyrkan har varit in. Och, den, jag har funnit frid i det. Jag har bett många gånger att vi äh, släppt så fränget. Men äh, det, det, det är ju felstårsbörn. Så ja. Men jag kan ju säga då att hade jag blivit släppt så hade jag antingen dött. Så att jag har ju blivit börnörd fast inte på det sättet jag ville ha det. Mm. Mm. Så jag har haft en äh, brokig historia. Ja. Haft då att, en, en, men är missbruket grundorsaken till kriminaliteten också? Ja, eller? Att mig. du var tvungen att skaffa pengar för mm, ditt missbruk? Ja. Jag ansåg mig som en dålig tjuv. Så jag var tvungen att... Jag var nog en sån impuls. Så att uh, uh. Att den, jag var ingen duktig på det jag gjorde. Så att säga. Det, det, jag skadade mest människor och så här. Men Oj, sen levde ja. man i missbruksmiljö också. Och så uh. att den, jag umgick ju bara med missbrukare så att säga. Mm. Så min, min, mina sociala skills och allting sånt här överhuvudtaget och, och, och, och, och berörde sig bara om det egentligen. Så att från när jag kliv upp på morgonen till jag, jag gick av med på kvällen eller när jag gick av med och hon var gick av med så här.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 Men jag hittade det inte där. Jag var 48 år när jag tog mig till Sands äntligen. Men jag har haft gudemend i med, flera gånger. Jag kan berätta den här gången som jag ville berätta för dig i bilen. Och det var ju att jag satt på ett fängelse i Sverige då. Jag hade fulla restriktioner. och Jag fick höra över telefon och över brev att min mamma var sjuk. Och att den jag hade, fick inga telefonsamtal jag fick inga permissioner jag, jag var så fullt isolerad överhuvudtaget och ett en, eh, jag, svenska kyrkan var där och LP-stiftelsen var där de var ju där ungefär varje torsdag då fick vi fika och kaffe och jag var ju där på allvar många av er var där fika men jag var ju där på allvar så att säga. Mm. för jag, jag tyckte att jag, jag kände det lättare så, så då drog vi förbön över att jag skulle kunna få delta på ett eller annat sätt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 några är döda av dem också i missbruk. Men det är vi som var kvar då. Det var bara jag som fattades. Så i telefon-samtalet så reser man sin mamma upp. Och sen tittar hon efter mig då. För är hennes äldste son. Och så dör hon. Så jag får delta i telefonen För Gud kunde inte få mig att gå loss. Han kunde inte få mig att fri. Och då förstod jag också någonstans att... Ja. Att han är med mig. Vilken precision ja, egentligen då. Det här var 2006 då. Så att den... Ja... ja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 och jag kan säga den känslan och den kraften jag fick ifrån den helgen då, som jag var, då, då började jag söka Gud på allvar, så att säga. Och jag har gjort, jag tror att Alfa-kurser och en Beta-kurser nästa, mm. För att komma in i gemenskapen då. Och sedan dess har jag de i princip varit med mig. Men det riktiga beslutet jag tog när jag äter, den bestämde mig för att följa Jesus när jag döpte mig 2012 i Härnösands pingkyrka mm. då eh, tog jag steget ut då för jag var i rädd jag kommer ihåg, jag hade jätterädsla att jag inte jag skulle bli accepterad, förlåten för eftersom jag har levt så lång tid i missbruk så har jag gjort massa konstiga saker som inte en människa ska göra egentligen så jag trodde jag aldrig skulle bli förlåten När jag kommer ihåg, jag sa det till en kvinna att kommer jag någonsin bli förlåten då grät hon för mig Träg. Vad tror du om Gud? Vad har du för syn på Gud? Och idag så har jag den att han förlåter mig för alla mina synder. Så att är Sen har jag jobbat i ett program som heter A-programmet eller na programmet Och står det står att man ska söka. Ah, ah, säger samma, samma sak ah, ungefär. Och du säger att du ska söka din högre kraft. Liksom. Mm. Andra steget då handlar ju om att vad är din högre kraft.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 Ja, vilken present. Är det så med elever som en njure och sånt Att det är risk för avstötning mm. Och att det är lite riskabelt Eller är elever mindre komplicerat att transplantera? Mm, jag tror att det är mer smärtsamt med djuren tror jag så, sådär. Men jag, efter det, jag, som jag, nu har jag haft den här nya eleven i, i sju månader ja. mm, Och det finns inga Tecken på det. det. Det funkar bra. Åh, ja. oh, vad härligt. Ja. <laughs> så det, jag har ju mycket att säga, Men jag har ju också fått kraften. För jag, jag hade ju den tanken. Eller, jag, jag trodde jag skulle dö. Men jag hade den tanken. Om, om jag dör så blir det fäste paradiset. Det så jag, jag tänkte så, mm. det. Och, och så. Så jag hade, jag hade ju heliande med mig. För den var jag ju om varje gång. Ja. när jag var i kyrkan. Mm. Att jag skulle uppfylla den och sådär. Så efter två månader efter min operation då, de ville sjukskriva mig ett år, så började jag arbeta igen. Mm. Så att jag arbetar fortfarande så att säga. Så att jag har inte haft några frågor. Och, och, när jag är i kyrkan så ber jag om kraft. Jag blir ju trött ibland så att säga. Men jag ber om kraft och jag får kraft varje dag. Mm. Så att det är det var, det var en fantastisk resa. Jag kan ju se idag, när jag tittar tillbaka på mitt liv, det har, det har bestått mycket av misär då. Men jag har tio, jag var inne på mitt elfte år, när det var drogfri. Så, så den, men när jag tittar tillbaka på mitt liv, så säger jag, alla har väl hört talas om den där dikten, eller versen, fotbollsplatsanden. Ja, precis. Ja, ja. Ja. Mm. Och, och den, men när jag tittar på tillbaka på mitt liv, så finns det bara ett par fotboll. Hanna. Ja, det har han med mig hela tiden. Mm. Jag tror ju också på det här att eh, jag har fått gåvan att kunna använda mina erfarenheter. Mm. Att eh, få andra missbrukare att inte gå igenom det jag har gått igenom. Men, mm. Du berättade att du flyttade eh, lite närmare dina barnbarn. Innebär det att du har en bra relation till dina mm. barn och sådär nu? Var det lite med det också mm. eller?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 Och, och den här man blir så integrerad i sin egen bubbla och så här. Och, och nej, jag jobbar ju i, i tolvstegsprogrammet och, och det pratar mycket om högerkraft. Jag är ganska jag är väldigt öppen om att jag är kristen och tror på och Gud. Och, och det gör det lättare så att säga. Ja, och jag, jag vet, jag ber ju varje morgon. Min, min, min, min rutin eller mina, mina, mina, mina ritualer på morgonen det är att jag läser dagens text och sen... Ja jag lämnar över den här dagen till Gud och det mm. är hans vilja som sker att jag ska vara till redskap för honom och det innebär också att jag inte blir inte speciellt arg irriterad eller så här, <laughs> för att då, då är jag i buren under den här dagen då. Mm. men eh, ibland så hettar det till även där borta och då får jag ta en extra bön så, så mm. att <laughs> säga ja, så det funkar för mig i alla fall mm. Eh, har du familj, är du gift nu med det? Ja, det visar ju sig så att jag var gift då när jag fick mina barn med två barn med en då, Och en som heter Katarina då, som jag var gift med under missbruk, så att säga. Och det, det trasade sönder och så vidare. Så vi, vi, vi gick i skilda vägar då, 92. Och eh, vi hittade till varandra igen. Så jag var gifta i 14 år, så nu har vi varit ihop i. I tretton år till då så men, så. Men, ja, så. Vad fantastiskt ja, så, att, så att ni, ni ja. förenades på nytt mm, igen kan ja. man säga ja. Hon är också troende Men hon är inte döpt ändå så Hon går i tankar om det då, Men hon är ja. med mig i pingkyrkan mellan och, och så. Hon, hon är med mig på morgonen Och ber och, ja. och, och, mm. och allting, och Ibland så ber hon för mig och så där. Ja. Ja, så. Har du fått glädjen Att se någon Som du har liksom träffat På olika sätt antingen i jobbet eller som mm. på fritiden som du har fått hjälpa till en tro mm. i din tur då? Ja, absolut. När jag bodde, jag bodde på orlando och var jag aktiv i Pingsyrkan där, då, då jobbade jag på ett halvvägshus också. Då. Jag fick gå över till halvvägshuset från, som en behandling. Förklara halvvägshus. Halvvägshuset är när man har gjort en primär behandling, den är på tre månader då. Och då tar man i hand om själva, då släcker man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 några, jag kan ju säga, jag tog med mig det, en, en, en, ja, säkert 14 stycken som fastnar på det. Och, ett, en, och några döpte arkisterna då. Ja, vad härligt. Ja, Så ja, du ser, du mm, har sett att det funkar, ditt ja. vittnesbörd har ja, fått ja, vara till hjälp för absolut, det andra. Alltså. Mm. Och sen är, att göra det enkelt, det är ju att det finns ju en gud. Att säga. När man jobbar i behandling så är det inget religiöst samfund, utan det, det handlar ju om att hitta en högre kraft och mm. en styrka då hittar man ofta gemenskapen i sin sponsor. Mm. Mm. Men man kan ju inte be till sin sponsor, så då, då föreslår jag. Sen har jag en lektion om eh, vad bön gör oh, ja, intressant. Ja, att, oh. att, att man kopplar ihop själen med oh. hjärnan. För ofta så har jag, för detta missbrukar missbrug mycket upp i huvudet mm. och hitta rätt så säger, den här grundkärleken till. Till livet och Jesus förhoppningsvis. Mm. Har du några drömmar och önskemål för framtiden? Ja, det är ju att jag, jag är. Jag går på mitt 59 år så jag är ju snart pensionär. Då, liksom. Men det är ju att jag, jag vill jobba mer i kyrkan. Så jag, jag satt och tänkte på det idag när jag var, var i, i, i, i kyrkan och tänkte, vad, vad vill jag med mitt liv egentligen? Vill jag stå och hålla på med behandling? Eller vill jag vara någon sorts annan förebild? Så jag, jag funderar jättemycket fortfarande. Liksom. Jag, tyvärr är det så att jag bommar hela min uppväxt genom missbruk. Så att jag mm. känner mig fortfarande som en ung grabb. Fast jag, mm. kroppen säger ju något annat. <laughs> mm. så att, jag skulle vilja vara med, delaktig i, i Pingskyrkan. Mm. Jag skulle vilja vara någon sorts, kanske en handledare i missbruk. Jag, vet inte, som mm. jag, jag, har ju, jag tror jag har fyra utbildningar sedan jag har varit så svårfrid. Mm. Så att jag har ganska mycket erfarenheter.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 Hjälper sina barn genom att sopa rent runt, runt. men det är bättre att de får ta konsekvenserna mm. snabbt. Istället, för då, mm. då får de ju missbrukets konsekvenser. Men ja. har man en mamma eller en pappa som räddar dem i tid och onöd, kanske till och med betalar knarkskulder och allting som det här. Det gör ju att de kan hålla på mera mm. istället för att de bränner ut så snabbare. Det är lite skillnad på missbruket också. Mm. På grund av att det är andra droger, internet och allting som ja. det är. Och e människor får ju mer illa. Men det, gjorde lite ja. mm. det är jätteroligt det Det är att prata med dig, mm. Jan. Jag tycker mm. du ger ett, ett väldigt lugnt och tryggt intryck. Mm. Är du det av naturen? Är du lugn och trygg ja. av naturen? Ja, jag är nog en tålmodig person väl, att, säga. att hålla mod utan det här ja. Ja, vet jag att ja. ja, men jag har också en en positiv inställning till livet idag mm. så jag, har, jag har inte bara fått chansen att överleva en gång utan jag har även överlevt den här transplantationen och oh. så jag har fått tillbaka livet två gånger då mm. för att är, det är en gåva så att det, det har jag har ju också fått när jag ser på livet på ett annorlunda sätt oh. också så. för att när man inte är sjuk eller såhär det man är ju odödlig mm. Mm. <laughs> då lever man efter de principerna när man har varit lite grann på andra sidan och, och tittat in och då förstår man att livet är väldigt skört att ja. det gäller att leva här och nu att säga. för att eh, det spelar ingen roll hur mycket pengar eller snygga bilar jag har och sånt här, utan det är inte det som är det viktigaste Nej. det är relationen med andra människor mm. Tack för ett värdefullt samtal mm. Ha det så bra Jon. Mm, tack så bra. Tack. Efter samtalet med Jan Wilhelmsson och hans livsberättelse så hörde vi älpesångarna som sjöng steg för steg med Jesus leder. Och här tar vi en sång till med från samma platta faktiskt med älpesångarna. När jag mitt liv åt Jesus gav. Halleluja, en härlig glad sång. En kör namn Agape sjunger Från död till liv. Jag brukar säga ofta i mitt program att programmet går ju i Norrköpings och Linköpings och Vetlandas närradio varje vecka och dessutom så lägger jag det på min hemsida där jag också har en blogg och dikter och video. Det är ganska mycket att botanisera och titta på. ...på den där hemsidan. Och jag säger min adress, den är ganska enkel. www.ingvarholmberg.se Och vill du följa bloggen direkt så skriver du efter se, blog blogg, b Det är lätt att annars navigera på den där hemsidan. Jag vill i en kort andakt läsa för dig en salm, en del av en salm i Saltaren som jag har hört läsas många gånger när människor kanske i samband med frälsningen och befrielsen från droger, alkohol eller något annat eller en radikal frälsningsupplevelse överhuvudtaget så citerar man gärna kung Davids ord i psalm 40. Jag väntade och väntade på Herren, och han böjde sig till mig och hörde mitt rop. Han drog mig upp ur fördervets grop, upp ur den djupa dyn. Han ställde mina fötter på klippan och gjorde mina steg fasta. Han lade en ny sång i min mun, en lovsång till vår Gud. Många ska se det och frukta och förtrösta på Herren. Salig är den som har Herren till sin trygghet och inte vänder sig till det stolta, det som viker av till lögn. Herre min Gud, många är under undren du gjort och tankarna, du tänkt för oss inget kan liknas vid dig jag vill förkunna och berätta om den det är fler än man kan räkna låt oss be tack Herre för påsken vi nyss har upplevt tack för påskens budskap om din gränslösa kärlek att du gav ditt liv för alla människor. För att frälsa oss från synd. Från död. Från sjukdom. Från helvetets kval. Du uppstod igen Herre. Du visade dig för dina lärjungar. Och så i snart två tusen år har du visat dig i människors liv genom förvandling. Tack för... Jon som vi hörde berätta i det här programmet tack för alla andra som på olika sätt på ett radikalt och ett oväntat och nästan omöjligt sätt har fått sitt liv förvandlat genom ditt ingripande du nådige, underbare, starke frälsare välsigna varje lyssnare du ser oss var och en vi är ingen okänd massa för dig. Varje människa ser du och älskar du. Amen. Tack för att du har lyssnat. Och vi avslutar med gospelkören Koralerna som sjunger Liv, liv, liv. Jesus han lever och han ger mig liv. Vi hörs igen. Ha det så bra! Är det, men han är ändå där. Deten har ej någon makt över mig för Gud har sagt att Jesus han lever. Ever make for the